Ne vazhdojmë me diprin katikës kur e pasnjemi të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabit rahimehullah. E jemi te tema e të çostja e fundit, do të thon prej atyre gjërave që janë me kru të urryera në namaz. Është do të thon kjo, paragrafi i fundit nuk e di saktësisht deri te cila pikë pimim rinj. Uh, i përmenë disa të qëstje. Thotë, vajukrahu mesul hasa vë të shpiku Thot, Thot, uh, pra, e sabi'i hitë, më thënë, u rejhet prekja e gurve, më thënë gjamië, qësë janë konë në kone për nga mërët sërë Allahën e sëllëm, pra gjamiëja ka qenë në shtrume me rër dhe me guraletësa. Thotë, është e u ryer, më thënë, është me kruë, prekja gishtave, e guraletësave, ngrëshetimi i gishtave, në bështetja në duar gjatë ulljes, valemsu lihjeti hi wa aksu shari hi, edhe prekja mjekris, ose, e mjekrës, ose zanja e flogve, wa kefu thëubi hi, edhe gjithashtu zanja e robave, ose mikat robat gjatë namazit, u e në me të theë e bë, këva me mësë të taë, nëse i vjenë, nëse i hapet goja, pra ato shenjat e gjumit, atëherë mundohet me mbyllë sa të këtë mundësi, por nëse nuk ka mundësi me mbyllë, atëherë e, e vë dorën bi gojë. Mendoj se dhe li këtu ke vimri. U e ju kërëhu të sujetu të të rabi bila udhër, gjithashtu u rejhet prekja e, e rafshimi tokës, rafshimi i dhejut, dhe më thëmë, pa arsyje. Edhe kjo, sigur të pika më parçme, për, e më pashme, që ka së qarun për largimin e guraleca, dhe ose prekin në guralecave. Edhe këtu, rafshimi i dhejut, dhe thëtë nëse ka arsyje, nëse është të iset vendi ku do me në e, balin përseqte, ka odo një penges, dhe një gurë, që dëm të dëmëto nëse dë një gjembë o së diska, dëmë thanë, banë me largu. A për ndryshë e kështu me rafsu papas arsijet këtil, është me kru. Edhe është angazim, dëmë thanë, jashtë namazit, që nuk lejojët në namaz. Pengameri sallallahu anem sëllem, e ka pa një njeri duke rafsu dhejun, për para se me ranë seshde, edhe i ka thanë, I në kun të fa'ilan fë wahida. Dhe muë tha, nëse është pa tjetër, dhe muë tha, me rafsu, atë alë njëherë. Ja me nëjtë, uh, dhe thot, me harëdzu kohënë dhe mua nga zu, duke rafsu dhevë. Këta kanë transportu Bukharihu dhe muslimi. Pasta i ka thonë uh, autori, rahimahulloha. We jaruddu l'mar rra bejnë jedehi, walew bi defihi. Dhe muë tha, e pengonë atë që do më i kalu për para, edhe nëse ka nevoj me shty. Ademi e në kënë elmarru e u gaj rahu, dhe më thënë përmarë parasysha bëhet fjalë për njeri ose të shka tjetër. Dhe më thënë qoftë a i që do më të kalu njeri, ose dhe një kafsh, dhe të mundohësh me pengu më së me të kalu për para. Fa, Fardan kënë e tisë salatu e u në flenë, dhe gjithashtu përmarë parasysha është namazi farz apo na file dot në secilin namaz fa in abaa falahu qitaluhu wala wasaya yasiran edhe nëse ai refuzon thonë, do të me kalu edhe nëse e shtyn edhe e pengon atëherë lejohet me luftu edhe nëse është nevoja me het pak dot namaz nëse ka nevojë me me bë dot një hap we yahrumu al mururu bayna al musalli wa bayna sutratih wa bayna yadayhi illam yakullahu sutra domthan edhe është haram mi kalu aty që do të fal për para domthan mes ti edhe sutres ose domthan mi kalu para ti do të thotë mes ti dhe vendit sezdes nëse nuk ka sutre do të thotë është haram mi kalu dikujt që falet me përpara me sti dhe sutrës ose me sti dhe vendit të sezdes nëse nuk ka sotra. Ë, do thot në kët pikë, e çeron autori Rahiman Lakit çështje për atë që do më kaluë ë, që do më i kaluë përpara dikujt që as duke u fal. Pamaq para syj, për, për pra, njeriu që s'duke u fal, duhet më pengu atë që do më kaluë përpara. Pamaq para për për syj se është njëri ose diçka tjetër. Edhe pamaq para syj se është i madh sa i vogël. Do të thotë as të ke kuptimin dikujt se nëse të pra fëmija ban me kalu, nuk lejohet as fëmijën me lënë me kalu përpara atij që falet. Edhe gjithashtu fëmijën duhet më edukues, të zban me kalu përpara se e, si sherohet von, më vonë, është mëkat i madh. ë Nga Ebu Sa'id al-Khudri, radhëallahu anhu, transmetohet se ka thënë, e kam të jupë nga merin sallallahu alaihi wa sallam, du ka thënë, idha salla ahadukum ila she'in jasturuhu min an-nas, fa aradë ahadun e njëtëstazë bëjnë yedhejhi, fal yedfa'hu. Dëmë thënë, nëse, dikush prejus, falet pranë ditskajë që e mbulon prej njerëzë. Fjalla sutra, dëmë thënë, bulejës. Dëthët, falet pranë njëgjajë, që të mbulon për e njerësve, dhe të të eshenon vendin e namazit dhe i pengon tjertë që mos me të kalu për para. Atëherë thotë, nëse dikush do me kalu, leta shtyje, ose leta pengoje. Nësa ai refuzon, atëherë leta luftoje, sepse ai është sheitan. Dhe më thonë, këtë hadithë të transmetonë Bukhariu dhe muslimi. Dhe më thonë njeriu, ati që do me kalu ka mundësi mos me qeni vëndishëm për që është duke hecë, nuk e di se je duke u falë edhe i bëndë shenjë për ta kuptu se je duke u falë nëse të vjen deri aty, dhe më thënë, të vendi ku falësh, e pengonë mos me të kalu nëse vazhdojnë, e shtynë pak nëse edhe më shumë këmgullë e shtynë edhe më shumë dhe më thënë, mos, mos me leju me kalu për para por kjo do të thon këtu është kuptimi fja, i kësaj fjalë fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam leta luftoje do të thon me luftu pra me penges jo me bë bon raje do të thon aty edhe luft për do të thot me pengu që mos me kalu anë çoft se ai të prond do të thon edhe këmbgul si as i vetë me kalu edhe nëse kalon nuk trishti asgjë por e bën maksimumin që është doth at maksimumin e logjikshëm që bëhet namaz do të pengon edhe nëse ka nevojë më hec pak si ka thënë Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab. Edhe e njëjta për ajo që është haram se pejgamberi sallallahu alejhi وسellem ka thënë ja le ya'lamul marru ma baina yadayil musalli ma za alayhi la kana an yaqif 40 khaira lahu min an yamurra baina yadayhi më thanë nëse e kish dit aj që i kalon ati që është duke u fal i, që do m'i kalu për para nëse e kish dit se qëfar më katë i ka atëherë dhëta kish kuptu se me nejt aty në kam 20 vjetë dhëtë kish qenë më mirë për ta sësa m'i kalu ati që është duke u fal edhe kite transmitojnë Bukhariu dhe muslimi edhe në hadithës i që transmitojnë se për nga meri sallallahu aleyhi sallam është fal drejt sutrës edhe mësti dhe sutrës ka pas vend prej e, tri bryllave ose tri parakrave, si thuet dhe më thonë hapsira qëka është hapsira normale për njëri unë që është duke falë dhe më thonë dhe rikubën seshde për andaj nëse dikush nuk ka sutrë haram është mika lu brenda asaj hapsire kurse pas asaj të thot, e, nuk ka penges mi kalu edhe në qëfëse nuk ka sot reaj. Pas taj ka thonë autor i rahim e Allah, edhe kjoj gjukim për para se me vazhdu, vlen për së si cilin gjami, edhe vlen për së si cilin vend, në më thënë qoftë mrejna në ndërtej, sose jashtë në hapsir, në fush, e kësë merad, pa marë parasyshtë se ku falet një riu, edhe pa marë parasyshtë se është duke falë farës apo në file, pra gjyëkimi është i njajtë. Disa njerës, së të mos uh, atje që janë, uh, mendojnë se në qabe dhe në gjamine për nga meri të sërëllohënë, sëllëm nuk vlenë kjo. Edhe në qëfëse, edhe në ka ndodhë, uh, më thërë nëse do t'i kush me kaluë edhe nëse ti uh, ja qëtë dorën për me ndalë, ti duke qenë namaz, ai të folë se thëtë, uh, kjo është harem, nuk, më dhëmë thënë, këtu nuk vlej. Kurse, e, në esenës, regullët e shëriatit e thënë të kundër tëmë, sëpse moskalimi për para ati që është duke u fal, është respekt edhe madhrim për namazin, që ka bëhat. Edhe namazi ka vler, edhe shëntri, dhe të dhe nuk ban me në përkamb. Më dhëmë thënë, qofë se dikush është duke u fal, pra duhet me respektu edhe me nderu namazin. Nuk bëhet fjalë për njeri unë, për, për namazin. E që fëse kjo namaz bëhet në një vend aqtë shenjë, si që është gjamia e pengamerit sëllë allahën e sëllëmem, ose el mesgjidul haram, gjamia rëfqabës, atëhera sigurisht se ndalejsa për migalu diku ishka falet, për para është edhe shumë, shumë ma e madhe. Pra ndaj duhet... E, me pas kujdes, e njerëzit mendojnë se aty pëse ka shumë kalabalëke e kështu më radhë, aty nuk vlenë këto regula të shëriatit. Kurse Allahut që ka zbrit shëriatin i ka dit të gjitha, këto përpara se me ndodhë këj numëri madhë, më thani, aty nëve që ka janë qabë ose në gja minë për nga mejritë që vëllohën e në sëllëm. <clears throat> po ashtu, ka djetartë përmendin edhe një qështje, Pra ti nuk i kalon, sigur të shka thamë, nuk i kalon për para të dikuit, për shkak respektit edhe për shkak të madhrimit që jë ja bënë namazit, jo e, personit. Pra nda e përmenin se në gjaminë e pengamëri të qëllallahu anëserem ka shumë prej shijave të shka falen. Edhe shumë njërë të thojnë namazit tine nuk është t'i vlefshëm edhe i kalojnë për para ajo është e saktë sepse ata nuk janë besimtarë dhe veprat e tyre nuk pranohen. Mirë, por me gjithatë duhet të respektohet namazi. Domethën ai paumia e jashtme e veprës që e kanë është një rid shumë i vlefshëm i islamit. Prandaj vetëm duhet të mu respekto vet namazin, jo vepra e atij personi, të saj i person, por vet namazin vetvete domthon duhet mu respektoj dhe mos mi kalu për para. Pasta edhe mundet me shkaktue e dhe fitne tjera, pra ndaj nuk duhet me kalu një njëri që e shë në formën e jashtë nësë është duke kry namaz, pra nuk i kalon për para nëse ka sutre, pra kuptohet nërmet tijë dhe sutres, nëse nuk ka sutre, dhe thëtë natë ven ku ashtë nërmale deri ku e bën sejshënë. Pasta i ka thonë, Rahimahullah, walahu qatlu hajjetin, wa akrabin, wa kumla, wa ta adilu theubin, wa imama, wa hamlu shejim, wa vadhurhu, walahu isharatun bjedi, bjedi, bjedi, wa wajhin, wa ajinin li hajja. Dhe më thënë, ka disa të qështje, qëka janë lëvizje jashtë namazit, të cilat nuk janë të ndaluara, se këto dhe këtu qëka u përmenën janë, kam ndales, do të thonë ose ndales për haram ose ndales për me kruh. Kurse këto që ai përmend, do të thonë janë për shkak të nevojës, janë të lejuara. Ka, do të thonë, ka thonë lejohet me vraj gjarprin ose akrepin nëse është ose do një insekt që mund të më dëmtojë. Pastaj lejohet trajtimi i rrobave ose i imamës, imamës ajo ska e lidhën, do të them, shalli s'ka sellet rreth kokës, ose më imëthon gjithashtu për takien, për kapucin. ë po ashtu lejo, do të them, me drejtu, wa hamlu sayyin wa wad'uhu, lejo të me bajt diçka në krah, do të them, sidomos për fëmijë, është qëllimi, edhe me lësuj edhe lejohet të më bësh shenjë me dorë ose me fytyrë ose me sy për nevojë. Do të thonë këto çështje nuk janë diçka që e prisin namazin ose plotësimin e namazit. Do të thonë njeriu nëse sheh gjarpër ose akrep duke ju afrou ose duke kalu aty për rreth, eh, nëse janë në drejtim të kibles, Domethënë nëse nuk ka nevojë të kthehet në tjetër an, edhe ka frikë se mundët me e, me bota mati ose mundët me bota diku tjetër dom nëse kalon pa evra, atëherë lejohet me ndërprerje namazin me vra at at djallnes, domethënë edhe me vazhdu namazin, nuk di skaç që e pris se si të transmeton e Buhureira r.a se pëngë Amiri sallallahu a.sallim ka than uktulul eswedeni fissalah dhe mu thënë vritinit dy të zezat në namaz elhajje wal akrab dhe mu thënë jarprin edhe akrepin dhe mu thënë këto edhe namaz lejohet të vritin pashtu lejohet përmirësimi ose drejtimi tesha dhe i roba dhe ose i kapucit e kështu më radhë. Kjo kuptohet për nevoj, jo, për te prim, jo me teprim. Më thënë që fse ka nevoj, bje dë një tesht në një mënyrë që të pengon gjatë namazit, ose përishët dë një tesht, të rezot, dë më thënë, ose mundët me të zbulu aureti e kështu më radhë. Në atë rastë, pra për nevoj, lejohet përmilsimi dhe drejtimi i tesheve, a për... E, zbukurim jo. Do të thonë sigur disa s kanë se cilën lëvizje, do të thonë ruku kur kthehet pirukuja i drejtontesha ti rregullon, prap s kanë se se dhe kurcohet. Do të thonë bëhet si lloj vesvese, edhe ajo është vetëm kot, do të thonë vetëm për për me bërë edhe më bukur, edhe më më mirë robën, atëherë nuk lejohet. Kurse për, nëse është për nevojë, nëse lviz tesha ose bie, në momentin tu pengon ose mund të mos mu zbulojë urrëti e kështu me radhë, do të thonë në rastet këtylla kur ka nevojë, nuk pris asgjë në namaz. Po ashtu lejohet me bajt diçka. Do thonë nëse është e nevojshme, gjithashtu, nëse falës në rrugë ose në drek ose dikun edhe e kije pran vete një çantë me diçka të vlefshme, pra nuk e lehat, do të thonë neglizuar me pakoj dhe esur, që mundot me të hub, por lejohet me bajt në krah ose në dorë. Edhe kur bien seç dhe për shembull lëson para vetit ose sinjas, ma e, e ma dobisme edhe më më shumë që e mbron, domethën pasurinë. Ose lejohet gjithashtu edhe me bajt fëmin. Të kan thonë Abu Qatada radhiyallahu anhu thot e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal si imam Ignerva kurse Umame bintu Abi al-As, do thon Umame kaçen çikare e Abi al-Asit vândrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mos e biat bijes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ze nebit e ka e ka baurit nkra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka ran sejtë kur ka rënju kur e ka lësur, pastaj kur s'ngrit në kam, e ka mbajt, e ka marr prap, edhe kur ka rënë sërë, prap e ka lësur. Do thotë ke te gaboj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qen imam i njerëzve. Të that e kuptojm se çfar kujdesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëherë për kësaj, ajo për cilën jemi tu fol, kjo nuk pris kur zonë namaz. Do thon lejohet, edhe nuk pasi e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ska dyshim hadithin e transmitojnë Bukhariu dhe muslimi, pra nuk e prish, asë nuk e cungon në asë një mënyrë namazin. Mirëpa ajo që ka përfitojmë gjithashtu, e shojmë kujdesin e pengamerit sallallahu alim sallem, edhe mëshiren, edhe butsin që, që e ka pasë për fmit, edhe afri, afrimi në kështu më radhë që ja ka ba fmive, jo sigur <coughs> shumë njerëz në kohën ton, që ka nëse e shojnë fmin duke usel rrëd gjamist, libertasin edhe nuk e lën as rreth xhamisë me lutje. Jo më më himrën në xhami ose më hecna për xhami ose më më lutse fëmia e ka natyrën e vet që lëvizë, ngjetë këtu me radh. Gjithashtu ka ndodhur në një rast tjetër ku pejgamberi sallallahu alejhi ve selam ka qenë në hutbe, edhe duke marrë hutbën, do të thënë ligjërat, sahabeve i ka tani pa pat e vet Hasenin edhe Huseinin duke lutur në për xhami, edhe duke urrëzu edhe ka zbrit prej mimberit edhe i ka përqafu, edhe ka than dë vërtetën e ka than Allahu subhanahu wa ta'ala, kër ka than innema, innema e mualukum e mualukum fitne dhe më than se pasuria dhe fmit janë fitne dhe më than këtë dunja që tërheqin e, <clears throat> pra kjo është edukata edhe edukimi që ne ka po për nga meri sallallahu sallem, që është në të kundërtën me ata që janë lërë kësunetit për me nga merit sallallahu alëm sëllem, edhe mundohen me i largu fmitë prej gjamiës, se që ndoshta dhe ne ma e majmë men, e, se kemi mëndu se gjamia diska, është diska e të mërshme, duke mos e pas njëherë gjaminë mrejna, dhë thotë ka qenë diska e frikshme për neve si fmi. Edhe kjo është normalisht largim, kjo është prej shetanit, për mi largu njerëzit prej i badetit. Dhë thotë fmija asë nuk e apr pëse fëmija është me avdes, a pa avdes, a i prishet avdesi, e kështu me radhë, a qesh, a flet, thëtë nuk i prishet namazit i tërkujtë. Mirë po, për shak të njërënësës edhe mos edukimit me islam, shumë prej kleqve tonë, Allahul Mustehan, në më thani kanë në këto bindje dhe nuk i lejojnë fëmijtë mi u afru gjamisë. Po ashtu, <coughs> gjatë namazit, Pra lejohet edhe me komuniku me dikan që është jasë namazit, për nevoj, pra jo për kotë, për nevoj e, lejohet për diqka që është ose në lidhje me namazin, nëse diqka e nevojshme për atë moment, siqë që ndronë në hadithin që ka transmitu Aishja radiallahu anha, thotë se për nga meri sallallahu anem sallim ka qenë një smur, edhe kanë ardhë disa njerës prej sahabeve me vizitu, Kërse pengamëri sallallahu në sërmë ka qenë duke urfa... Ose ka fillu mufall, dhe më thënë me ta. Ka fillu mufall ulur. Kërse ata sahabët mas ti janë falë në kamë. Pengamëri sallallahu në sërmë ju ka bëhon shenj me dorë, dhe më thënë që të ullën. Dhe thëtë duke qenë në namazë, transmetojnë Bukhariu dhe muslimi. Po ashtu në hadithin që transmetojnë Esma bintu Ebi Beker, radhjallahu anha, thëtë, Ku, kanë qenë duke falë në mazi në eklipsit, kusufit, të më thënë për nga meri sallallam në shenë në sahabët. Edhe ajo ka shku të motra vetë, ajshë radiallahu anha, edhe i ka, i ka thonë, qëka kanë njerëzit? Edhe ajo i ka bë bon shenjë ka qili, të më thënë me pasë janë të falë për për për bon eklipsi i djelit. Atëherë, thëtë Esma radiallahu anha, unë e thashë, subhanallahë, Kure ka pa pra se është zonë dili, ka thonë Subhanallah, ka thonë është kjo argument prej Allahut, edhe Aisha radiallahu anha ka ba në shenjë me kogë të më thonë se po. Pra, ju ka përgjigjë për e tjesë. E kete transmitojnë Bukharil dhe Muslimi. Pastaj ka thonë autori Rahimahullah, Vela yukrahu selamu alel musalli, vela hu radduhu bil ishara. Gjithashtu, Nuk është me kruhë mi dhënë selam ati që është duke u fal, edhe a i që është duke u fal i lejohet me e këthi selamin me shenjë, gjithashtu. Dë thëtë pra njeriu i jep selam ati që është duke u fal, edhe në kurien namaz nëse dikush jep selam, lejohet me e këthi selamin me shenjë. Shenja e këthimit selamit është në tri mënyra, dë thëtë me, me kokë, duke pa duke lëviz kokën sigur po e, me dorë do të thon dorën kur je i lidhur kur ke dorën e djathtë mbi të majtën namaz do të thon lejohet vetëm me drejtu dorën e djathtë në drejtim do të thon me gishtat ka kibla ose me ngrit dorën e djathtë me si thon me me me suplakën do të thon ka kibla do të thon me ngrit përpjet me suplakën ka kibla këto janë mënyrat e kthimit te selamit ne namaz. Thot Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka dal ne Quba, Mesjid Quba, edhe osht fal atje. Kan ather kanar disa prej ensarve i kan von selam duke qen namaz. Edhe thot ibn Omeri radhiyallahu anhuma e kan pyet Bilalin radhiyallahu anhu, si e kthei pejgamberi sallallahu alejhi wasallam selamin? kur i dhanë selam duke qenë namaz, edhe ka thonë Bilali, hake dha, u e besa ta kefëhu, dhe më thënë kështu, edhe ka shtri e, dorën, dhe më thënë, shuplakën, duke pas shuplakën ka toka, edhe gjishtat në rritim të kibles. Thët, u e gjahale bat në hu esfel, dhe më thënë, pjesën e, e, e mërënçme të dorës, pra post, kurse, këtë kurizin e dëhërës për pjetë, nëmë thënë me gishtat ka kible. Por, ma mirë është që nëse njeri u hynë edhe shë duke u falë dikhanë, ma mirë është mos më i dhënë selam. Dëthëtë ajo është ma e mira, me gjithë se lejohet, po ma mirë është mos më i dhënë selam, deri sa ta kryje namazin, pas taj i e për selam edhe flet me të. Ka, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam la ghirara fi salatin wa la teslim dhe për nuk ka mashtrim në namaz edhe nuk ka selam pra nuk je për të selam ka thonë imam ahmedi rahimahullah pra më ndoj se nuk duhet mi dhonë selam dikuit kër jenë namaz edhe nuk duhet me dhonë dikush selam kër jenë namazë. Se, në atë rastë, kërse këjë mashtrimi është, më thënë, kër njeri nuk është i sigur të ka falë 3 a 4 rekatë, dhe dhe delpi namazit pa u bindë. Në më thënë pa e pa bindë. Në kërse për atë, përse dhisështë, dhe në në shalla dhe të të regojmë se, si bindë të njeri u kër është në këtë dyshim. Pra kër është mashtrimi. Kërse, selami, kjo kjo që thotë se nuk ka selam namaz, do të thonë që nuk i jep dikujt selam, ai që është duke u fal, edhe nuk bën me i dhon selam atij që është duke u falur. Kur i bashkojmë këto dy hadithe, pra kjo, kjo fjalë që e ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe veprën që e ka bë, do të thonë se nëse ti jep diku selam, atëherë bën me ia kthi, por në esenc më mirë është mos me von ka të çojë duke faldeve, ai që do të fal, kuptohet se nuk i jep askujt selam derisa të dalë prej namazit. Pastaj ka thon autori rahimahullahu, "Wa yaftahu ala imamih idher tudza alei au galit." Domethën edhe i ndihmon, si më thonë, se i për, përmirson imamin nëse ai gabon gjatë leximit. "Wa inna bahu sayun fi salatihi sabbah." Nëse gabon diçka në pjesën e namazit, pra, domethën kur duhet me shkun rruku shkon seqte, atëhere, ban të sbih, dhe thëtë, <coughs> subhanallah, buri, kurse gruja, vetëm uh, ren, i rrenë burdë, dhe në thënë, ban uh, me shenjë, me dorë. Edhe kjo kuptohet që njeri ju, gjatë lecimit Kuranit, ka mundësi me ban gabime, namazi, E, pra imam i ka mundësi me bëgabime gjithlecimit kuranit kështu që lejohet me e përmirësu të thëtë nëse e ndryshon dhe një jet ose nuk i kujtohet dhe një jet ja përmirëson ose ja përkujton anë qovëse e gabon dhe një pjesë dhe namazit atëherë burat e përmirësojn këtë me tesbih thënë subhanallah që ajtë kujtohet se qka duhet me ba kurse gratë i të më thënë trakasin me duar që ta përkujtojnë se ka gabu. Thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i <coughs> me njëher, ka thënë një herë, do të them kaqçen imam, edhe ka gabu. Pastaj i ka thënë kur ka perfunduar namazin, i ka thënë Ubay uh, ibn Kaabit, asallaita ma'ana, ka thënë au fale edhe ti me neve. A i ka thonë, po. Atër, pëngë a meri, sallallahu alim sallem, i ka thonë, fema me në akë, dhe mu thonë, qëka të pengojë që me më përmirësu, kur ka bova? Do thotë se, kjo, <coughs> i ka ndodh edhe pëngë a meri, sallallahu alim sallem, edhe i ndodh së cilit njeri. Po, ashtu, edhe transmitohet ed nga sahelibën sa'del, es-sa'idi, radhiallahu anhu, nga pëngë a meri, sallallahu alim sallem, pra, ka thonë, kur kurt ga uh, kurt uh, gabojë diçka imami ka thënë fel yuseb bihil rijal wal yusaffih an nisa domethan ne të thojnë subhanallahu burrat kurse grat le të trokasin me duar edhe këtë transmeton buhariu edhe në çështje tjetër është në lidhje me namazin edhe ajo është nevojë normale ose natyrare e njeriu thë ka thon thot autori rahimallahu embedarahu busaqun aw mukhatun wa huwa fi al masjid basaq fi thawbihi domethan qofse i vjen me psty ose me me pastru hundet duke qen ne xhami atare kete ban ne robat e veta domethan pstyn ne nje pjes te robos ose fsin hundet me rob nese aste jas xhamis ather ne anen e majt domethan nese aste jas dikun ne tok atër e pështyn, ose i frin hundët në anën e majtë vë yukrahu enjëbë suqa këtë damehu e u anjëminihi, kërse është me kru me pështy për para, ose në anën e djaftë edhe kjo, du më thënë, urëtësia eksaj është edhitur uh, sepse njeri u kur është namaz është duke ju drejtu Allahut Subhanahu Wa Ta'ala du më thënë, është duke fol me Allahun randai nuk lejohet që më pshtyr në drejtim të kiblës gjatë namazit. An çoftë pra pshtyn në anën e majtë dhe e mbulon me këmbë ose e vsinë me këmbat. An çoftë është nxjami, atëherë në rrobë ose do të them në një pjesë të rrobave të veta, edhe e mbulon gjithashtu që mos të mos i pengoja askujt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه مثلا سکور ديكوس پر یوس ا زوحت پر ميفال نماز ایاس دوکه يفول اللهو مثلا دوکه یودریتو اللهو او ربه بینا بینه و بین قبلته و سکافانسه اللهو است نستیا و کیبلس دوثوت س از دوکه یودریتو اللهو سبحانه و تعالی shërëndaj ka thënë felaj ebëzugënë fi qibleti hi, dhe mështë pështuja në anë të qiblet së ti, walakin anjësari hi, au taht e kademi hi, dhe më thënë por nga nga e majtë, ose nën kambë në ti, dhe më thënë që me, me mbulu dhe me fësi me kambë. Pastaj, pastaj penga meri s.a.ll.a.s. ka pështuja në një tësop, dhe më thënë në qosin e ridaj të ti, dhe më thënë robës ka e e ka pas mbi graf edhe e ka palu atë kanë stjell edhe ka thon e u ja falu hakeza do të thonë ose le të bëjë kështu e pastaj ka thon autori rahimahullahu wa tukrahu salatu ghairi mu'min ila ghairi sutra do thonë është me kru që dikush që nuk është me imam mufal pa sutra ë edhe nëse nuk ka nuk ekziston frika se mundet me kalu dikush. Domethënë edhe nëse as dikush në një dhomë të mbyllur, pra nuk bën mufal pasutra, edhe nëse pra nuk ka frikë se mundet me kalu dikush, por duhet më ofru murit ose diçka e, me me lënë në, në kam, në mavzin të shtiz të sigjetës. ë ose siç është du më thëmë, shpina e samarit të devës, atë uh, edina ta që i përdorin devët. Edhe është uh, sunet me pas sutren afer, se për nga meri sallallahu anem sallim ka than, idha salla ahadukum felju salli ila sutratin veljednu minha, du më thëmë, kur të falet dikush, letë falet në drejtim të sutrës, edhe letë afrohet, uh, du më thëmë, letë afrohet afrësaj. Edhe pak ban uh, me pas sutrën pak në anën e djathë. Në më thënë, jo, direkt, e, në drejtim të kibles, për pak si në anën e djathë, se ashtu ka vëpru edhe për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Pas të e thotë autori, vajnë të addhërë, khatta khattan. Nëse nuk ka mundësi me gjithë sutrë, atëherë, duhet me ba një vi. Nëse diçka kalonë, mas kësaj, atëherë, nuk është as me kru, për nëse nuk ka sutrë, ose kalon brenda sutrës, një grua, ose një qenë, ose një gomarë, atëre prishët namazi. Të më thënë, kjo është fjala e autorit Rahimeullah. Të më thënë, këtu ka disa, qështë, disa qështje. <coughs> pra imami duhet pa tjetër me pas sutrë, edhe ai që është duke u falë vetë, pa tjetër duhet me pas sutrë. Kursaj që është mas imamit duke u falë, dëmë thëmë me, me imamin, për atë mjafton sutria e imamit. Dëmë thëtë nuk ka nevoj me pas sutra se cili prej gjematit. Dëmë thëtë sutria e imamit mjafton për të gjithë të tjerët. Ka thënë Ebu Gjuhajfe, radi Allahu anhu, at ka dal nga na ka dal imam pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një vend të hapur. Ë jo, do të thonë kemi dalë, më falni, kemi dalë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në një vend të hapur, dhe pastaj i kanë sill uh, uj për më mora vdes, e vaj na i ka fal ë uh, drekën e vëçinin. Përpara ti ka pas një shkop, ë uh, bastun, do të thonë shkop me të cilën hec njeriu edhe, thët, kanë kalu gra, edhe, kanë kalu gamar, për parë, dëmë thënë, brapa sutrës, dëmë thët, mas sutrës, që dëmë thënë, se kjo nuk e dëmë tonë namazin, e këllë transmitu Bukhariu dhe muslimi. Po ashtu, ka thënë, për nga mëri sallallahu alai unë sallem, idha vada ahadu kumbejnë jedejhi, mithle mu akherëti rrahil, fel ju salli, vala ju bali, me mërë uara e dhalik. Dë thëtë, nëse falet dikush, letë vendose si sutrë një gjë, që është sa shpina e samarit devës. Edhe pasaj, nuk është më rëndësi se që ka kalonë mas asaj. Kjo është që është tja parë, dë më thënë se sutrëja duhet me qenë me këtë madhësi, <coughs> që është për aferësishtë sa një bryllë, dë më thënë se një parakra. Dë thëtë është madhësia e, Sutras. E, po ashtu, sutre mundet me qenë dhe më thënë muri, ose shtyla, ose diçka në gjashme. Mundet me qenë edhe e, një njeri që falet parateje. Dhe thëtë shpina e njeri u tjetër, po ashtu mundet me qenë sutra. Tjetra, të shtje është njeri u duhet me pas sutra në afer, si që përmendi Autori Rahimallah Hadithin Edhe Ka thonë në pengameri Sallallahu anem sellem Ida salla hadukumila sutratin Fel jednu minha Dhe më thonë nëse dikush falet në drejtim të sutrës Leta frohet La jakta u shëjtanu Alehi salat e hu Dhe më thonë që shëjtani mës tja Ndërprejse namazin Kurse thotë Shekha Badi Hafidhahullah largimi ose menjanimi i sutrës në anën e djathtë është hadith që transmeton Abu Davudi nga Al-Meqdadi bin Aswad radiyallahu anhu mirpo në senedin e tij ka një transmetues që është i panjohur edhe një që është i dobët, do të thënë hadithi është i dobët për këtë. Pra nuk është sunet me ban sutrengana e djathtë. Pastaj Qështjen tjetër që e ka përmenjë autori, Rahimallah, këtu, është kusht të aprish namazin. Pra nëse kalon di kusht për para sutrës, kusht për e atyre të aprishin namazin, e ka përmenjë gruan, qenin edhe gomarin. Edhe për këtë ha ka hadith që e transmiton imam muslimi, ka thonë për nga mëri sallallahu anem sillem, jaqta ussalate, el maratu, el himaru, el kelb, dhe më thënë namazin e prishin, gruja, gëmari dhe qeni, vajak i dhali ke mithlu më akharit i rrahil, kurse prej kësaj të mbron një, të një shkop sa shpina e samarit debes. Edhe një qëstje tjetër që ka përmend kjo është qëstja fundit që përmendim këtë mësim, është, ka thonë autorit dhe himë Allah, lejohet me ledzu prej mushafit edhe lejohet vaët dua më kërku mëshiren kër përmenden ajetet e mëshirës edhe më kërku mbrojtjet e kallahu kër përmenden ajetet e dënimit dhe më than lejohet me ledzu prej mushafit për nevoj në namazë si që janë namazit të ravis ose namazet të tjera na file që janë të gjata ose edhe që nuk janë na file, po që janë të gjata, sikur përshënull namazi e klipsit e kështu më radhë, <coughs> pra lejot me ledzu prej mushafit, e, në bas të hadithit që transmitohet, ose në bas të erastit që transmitohet të Sahihul Bukhari, e, ku të regon se Aisha radi Allahu anha është falë, edhe e ka bo imam Robin e saj, dhe kuan, i cili ka ledzu prej Mushafit. Dhe më thanë, e, e ka praktiku këtë Aisha radhjallahu anha, edhe një grupë djetarësh e kanë mendimin se ledzimi prej Mushafit dhe më thanë, lejohet. Kurse një grupë djetarësh kanë thanë se është me kruhë kjo. Po ashtu edhe prej qështjeve që janë të lejuara, ma djenë ndoshta edhe të preferuara. Namaz është kur përmenet ajeti mëshires të kërkohet prej Allahut edhe kur përmenet ajeti dënimit të kërkohet mbrojtjet e Allahu prej dënimit. Si që uh, thët Hudhefja radiallahu anhu në hadith që të regonë për namazin e pengamerit sëllë Allahu anem sëllëm ka thonë, jakra umu të rassilen dhe më thonë, ka ledzuë E, nga dale dhe më thënë ka ledzu ajetet pra nga dale është rjetësëm edhe jo shpejtë zëstoherë kur ka kalu në një ajetë ku ka madhërim për Allahun është në dale dhe ka madhëru kur ka pas ajetë që tregojnë lutje e kësë më radhë është lut edhe kur ka pas ajetë që duhet mbrojtje ka kërku mbrojtje të Allahun dhe më thënë këte transmiton muslimi Uh, dheri këtu, i ka përmenë qështjet, autori Rahimallah, uh, këto qështjet uh, cilat janë uh, me kru, edhe cilat janë qështje që lejohën, që janë uh, levizje ose, dhe më thënë, diçka e jashtë namazit, kurse tani e tutje përmenë për rukënet edhe obligimet e namazit, më thënë që duhet gjithashtu njeri ju mi ditë. هذم براتوا باستون في المسيم الارشم والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين